Одинадцять. Коли він завершив, це тривало майже півгодини, протягом яких люк спожив другу колу, на якийсь час запала тиша. Тоді Тім тихо озвався. Це неможливо. Почнемо з того, що стільки викрадень точно викликали б тривогу. Венді на це похитала головою. Ти ж був копом, сам знаєш. Кілька років тому проводили дослідження. Понад півмільйона дітей зникають щороку в США. «Приголомшлива цифра, правда?» «Я знаю, що це число велике. В окрузі Сарасота повідомили про майже 500 зниклих безвісти дітей в останній рік, що я там працював. Але більшість, переважна більшість, повертаються додому самі». Тім подумав про Роберта і Роланда Білсонів, близнюків, яких він помітив під час їхньої спроби втекти на сільськогосподарський ярмарок у Данінгу. «І все одно тисячі лишаються», – сказала вона. «Десятки тисяч». Mm, «Так, але скільки з них зникають і залишають після себе мертвих батьків?» «Без поняття. Сумніваюся, що це досліджували». Вона перевела свою увагу на Люка, який очима спостерігав за їхньою розмовою, наче за грою в теніс. Тримаючи руку в кишені, він погладжував флешку, ніби кролячу лапку. «Іноді, – сказав він, – вони підлаштовуються, як нещасні випадки». Тім раптом уявив собі, як цей хлопчик живе з сиротою Ені в її наметі. обоє ночами слухають того божевільного по радіо. Розмовляють про змову, розмовляють про них. «Ти кажеш, що відрізав собі мочку вуха, бо в ній був пристрій відстеження», – сказала Венді. «Це дійсно так, Люку?» «Так». Венді наче не знала, що казати далі. Вирази, з яким вона глянула на Тіма, промовляв «Твоя черга». Тім взяв порожню банку з-під коли і кинув її в пакет від їжі, який тепер наповнювали тільки обгортки та курячі кістки. Ти розповідаєш про таємний заклад, який виконує таємну програму на державній території і який існує вже бозна скільки років. Колись це могло бути, теоретично, але веру комп'ютерів найбільші таємниці влади зливає в інтернет та брудна група. Називається Wikileaks, я знаю. Нетерпляче перервав його люк. Wikileaks – організація, заснована в 2006 році Джуліано Масанджем, яка спеціалізується на публікації зливів новин і таємних матеріалів, наданих анонімними джерелами. Знаю, як важко тримати це в таємниці, і знаю, як це божевільно звучить. З іншого боку, німці тримали концтабори під час Другої світової, де вбили сім мільйонів євреїв, а ще циган і геїв. Але ж люди навколо тих таборів знали, що там діється. Сказала Венді. Вона спробувала взяти його за руку. Люк руку відібрав. «А я на мільйон баксів закладаюся, що люди в Денісон-Рівер-Бенді, а це найближче місто, знають, що здіється. Щось погане. Не знають, що саме, бо не хочуть знати. А що їм робити? Так вони можуть собі жити і не тужити. І крім того, хто йому взагалі повірить? Досі є люди, які не вірять у те, що німці вбили всіх тих євреїв. Навіщо багато думати?» «Це називається заперечення?» «Так», – подумав Тім, – цей хлопець розумний. Його прикриття стосовно того, що з ним сталося насправді, звучить схиблено, але кибети в нього не бракує. «Хочу переконатися, що все правильно розумію», – сказала Венді. Вона говорила м'яким голосом. «Вони обоє так говорили». «Не треба бути бляхо-вундеркіндом, щоб зрозуміти, коли люди говорять із психічно неврівноваженим». Його це розчарувало, але не здивувало. Чого ще можна було очікувати? «Вони якось знаходять дітей телепатів і тих телекі... щось там... телекінетиків, ТК. Зазвичай можливості в них слабкі, навіть позитивні ТК нічого особливого показати не можуть. Але лікарі в інституті підсилюють їх». «Уколи, щоб бачити кола. Вони так це називають. Ми всі це так називаємо. А справді це вогники штазі, про які я вже розповідав. Уколи, які призводять до вогників, мають підсилювати те, що в нас є. Думаю, від деяких ми довше витримуємо». Або... Йому раптом спало дещо на думку. «Або щоб ми не стали надто сильними. Від чого можемо виявитися для них небезпечними?» «Як вакцини?» – запитав Тім. «Так, думаю, можна і так сказати». «Перед тим, як тебе забрали, ти міг рухати об'єкти силою думки», сказав Тім, яким голосом з інтонацією «Я говорю з божевільним». «Невеликі об'єкти». «І відколи пережив ледь не смерть у резервуарі, ти можеш читати думки». «Ще до того міг. Резервуар...» Він підсилює це вміння, але я все одно не. Він потер шию. Це важко пояснити, а їхні голоси тихі й спокійні діяли йому на нерви, які й так були на межі. Скоро він здуріє, чим підтвердить їхні думки, та все одно він мусить спробувати. Але я все одно ще не дуже сильний. Ми всі не дуже сильні, крім, напевно, Ейвері. Він неймовірний. Так, давай. «Чи я все правильно розумію?» – почав Тім. «Вони викрадають дітей зі слабкими надприродніми силами, годують їх розумовими стероїдами, а тоді змушують їх убивати людей. Як того політика, що збирався війти в президенти Марка Берковіца». «Так». «А чому ж не Бен Ладена?» – запитала Венді. «Як на мене, це була перша мішень для цього... ментального вбивства». «Не знаю». Відповів Люк, голос звучав виснажено. Синець на щоці ніби яскравіше в щохвилини. Я поняття не маю, як вони вибирають, кого вбивати. Я якось розмовляв про це зі своєю подругою Калішею. Вона також поняття не має. Чому ця таємнича організація просто не використовує кілерів? Хіба так не простіше? У фільмах простіше, сказав Люк. У реальному житті, думаю, їм або не вдається, або їх ловлять. Як ледь не зловили тих, які вбили Бен Ладена. А, випробуймо, запропонував Тім. Я загадав число, скажи яке. Люк спробував. Він зосередився і чекав появи кольорових цяточок, але вони не з'являлися. Не можу. Тоді щось порухай, це ж твій звичайний талант, той, за який тебе забрали. Венді похитала головою. Тім без телепатії знав, що вона думає. «Досить чіплятися до нього, він і без того розгублений, дезорієнтований утікач». Але Тім думав, що якщо він зможе пробитися крізь абсурдну історію малого, то, можливо, йому вдасться дійти до чогось реального і почати рухатися вже звідти. «От, наприклад, пакет від Їжі. Там майже нічого нема, він легкий, тобі це має запросто вдатися». Люк подивився на пакет, ще сильніше звів брови. На мить Тімові здалося, що він щось відчув. Ніби слабкий протяг пробігся шкірою. Але воно зникло, і пакет не ворухнувся. Звісно ж, не ворухнувся. «Окей», – урвала тишу Венді. «Думаю, що досить, але... «Я знаю, що ви пара», – випалив люк. «Це я знаю», – Тім усміхнувся. «Не надто переконливо малий. Ти ж бачив, як ми цілувалися, коли вона війшла». Люк перевів погляд на Венді. «Ви їдете в подорож, у гості до вашої сестри, правда?» Вона витріщилася на нього. «Як? Не піддавайся», – сказав Тім, але м'яко. «Це старий трюк медіумів, обґрунтований здогад. Хоча визнаю, й це класно зробив». «Як я можу знати про сестру Венді?» – запитав Люк, хоча й без особливої надії. Він розіграв свої карти одну за одною, і жодної не лишилось. «А ще він так утомився. Сон у поїзді був неглибокий і сповнений кошмарів, здебільшого про резервуар». «Ми вийдемо на хвилину, гаразд?» – запитав Тім. Не очікуючи відповіді, він повів Венді до дверей зовнішнього кабінету. Коротко щось сказав їй. Венді кивнула і вийшла, дістаючи з кишені телефон. Тім повернувся. «Думаю, нам краще забрати тебе на станцію». Спочатку Люк подумав, що він про залізничну станцію посадять на якийсь інший товарняк, щоб Тімові з його жінкою не довелося розбиратися з дитиною-втікачем і цією божевільною історією Тоді усвідомив, яку станцію Тім мав на увазі «Ой, ну то й що?» – подумав Люк «Я весь час знав, що зрештою опинюся десь у поліції, і можливо менший відділок кращий за великий, де в них сотні різних людей, кримінальників але вони думають, що в нього просто параноя через того чоловіка Голістера. А це не добре. Наразі він може лише сподіватися, що вони мають рацію, і Голістер – звичайний простак. Найпевніше вони мають рацію. Зрештою, інститут вже не може мати людей усюди, правда? Добре. Але спочатку я хочу вам дещо сказати і показати. «Давай», – сказав Тім. Він нахилився вперед, пильно вдивляючись Люкові в обличчя. Може, він лише підіграє божевільному малому, але принаймні слухає, а люк вважав, це найкраще, на що він наразі може розраховувати. Якщо вони дізнаються, що я тут, то прийдуть по мене. Найпевніше зі зброєю, бо до смерті бояться, що мені хтось повірить. Матиму на увазі, сказав Тім. Але в нас тут непоганий поліцейський загін, Люку. Думаю, ти в безпеці. Ви навіть не уявляєте, з чим можете зіткнутися, подумав Люк, проте зрозумів, що наразі ні в чому не переконає співрозмовника, надто той виснажений. Повернулася Венді і кивнула Тімові. Люк не звернув на це уваги. Жінка, яка допомогла мені втекти з інституту, дала мені також дві речі. Одна це ніж, яким я розрізав собі вухо, щоб позбутися локатора. А ще оце. Він дістав з кишені флешку. Я не знаю, що на ній, та думаю, вам варто глянути, перш ніж ви щось робитимете. Він подав флешку Тімові. 12. Мешканці задньої половини. Передньої половини задньої половини, якщо точніше, 18 поточних пожильців овочебази лишалися за замками і гули собі. Мали 20 хвилин вільного часу перед початком кіно. Джиммі Калем, наче зомбі, поніс свою болючу голову в кімнату. Гал, Дона і Лен сиділи в буфеті. Хлопці дивилися на свої недоїдені десерти, сьогодні шоколадні пудинги, а Донна розглядала живріючу цигарку, ніби забула, як її курити. Каліша, Нік, Джордж, Ейвері та Гелен спустилися в кімнату відпочинку, обставлену огидними вживаними меблями і старим телевізором, який крутив лише до історичні сіткоми штибу завороженого і щасливих днів. Там була Кеті Гівенс. Вона не обернулася в їхній бік, невідривно зорячи на порожній екран. На подив Каліші до них приєдналася Айріс, яка зараз мала кращий вигляд, ніж багато днів перед тим. «Живіший». Каліша щосили думала, і їй це вдавалося, тому що вона почувалася краще, ніж багато днів перед тим Те, що вони зробили з головним болем Гелен, здебільшого Ейвері зробив, а вони всі долучилися, допомогло їй самій Те саме подіяло на Нікі й Джорджа, вона це бачила Захопити це місце Смілива і спокуслива ідея, але одразу виникали запитання по-перше, як вони це зроблять, коли на зміні мінімум 20 родоглядачів, а по кіновечорах їх завжди більше? По-друге, чому їм це не спало на думку раніше? «Я про це думав», – сказав їй Нікі. «І чи не звучав його ментальний голос сильніше?» Вона подумала, що так, а ще ж до цього якось долучився Ейвері, бо він зараз найсильніший. «Я думав про це, ще коли мене сюди вперше привели». Більше сказати розумом нікі не міг, тож притиснувся ротом до її вуха і прошепотів решту. Це я завжди боровся, пам'ятаєш? Це правда. Чорноокий нікі, побитий нікі. Ми недостатньо сильні, пробурмотів він. Навіть тут, навіть після вогників сил у нас небагато. Ейвері тим часом дивився на калішу з відчайдушною надією. Він думав їй у голову, але йому й не доводилось особливо старатися. Усе було в його очах. Ось усі детальки, Ша. Упевнений, вони всі тут. Допоможи мені зібрати їх. Допоможи мені збудувати замок, де ми будемо в безпеці, принаймні якийсь час. Ша згадала стару збляклу наклейку з Гілларі Клінтон на задньому бампері маминого Субару. Там був напис «Сильніші разом». Сло президентської кампанії Гіларі Клінтон 2016 року, а також одноіменна книжка, написана у співавторстві з кандидатом на пост віцепрезидента Тімом Кейном. І звісно, саме так усе це працює тут, у задній половині. Саме тому вони в змозі сягнути за тисячі миль іноді за півсвіту до людей із фільмів. Якщо вони в п'ятьох, можливо, в шістьох, коли зможуть щось діяти з головним болем Айріс, як уже попрацювали над Гелен. Здужають створити об'єднану ментальну силу, таку собі розумову комбінацію вулкан. Хіба цього не буде достатньо, щоб влаштувати заколот і захопити задню половину? Vulcan Mind Мілд – поняття з усесвіту франшизи «зоряний шлях», означає телепатичний зв'язок між двома людьми. Чудова ідея, але я так не думаю, сказав Джордж. Він узяв калішу за руку і легенько стиснув. Нам, може, і вдасться трохи покоперсатися їм у головах. Може, і сильно налякати їх, але в них шокери. І щойно вони шваркнуть одного-двох із нас, гра закінчиться». Каліші не хотілося визнавати, але вона сказала, що він найпевніше має рацію. Ейвері. Крок за кроком. «Народ, я не чую, що ви думаєте», – вступила Айріс. «Знаю, що ви щось думаєте, але мені дуже болить голова». Ейвері. «Подивимося, що ми можемо для неї зробити. Спробуємо разом!» Каліша зиркнула на Ніка, той кивнув, на Джорджа, який стянув плечима, і також кивнув. Ейвері провів їх до Айрісу голову, ніби дослідник, що веде свою групу в печеру. Губка в її голові була дуже велика. Ейвері вона здавалася скривавленою, тому такою постала і перед усіма іншими. Вони обступили її і почали тиснути». Губка трішки піддалася, ще трішки, але тоді зупинилася, опираючись їхнім зусиллям. Джордж відступив першим, після нього Гелен, яка не дуже й могла щось зробити насправді, а потім і Ніки з Калішею. Ейвері залишився останній, устиг завдати болючій губці з ментального удару, перш ніж відступив. «Стало краще, Аріс? запитала Каліша без особливої надії. «Що стало краще?» – обізвалася Кеті Гівенс. Вона підпливла до їхнього гурту. «Голова», – відповіла Айріс. «Так і є, трохи легше». Вона всміхнулася Кеті і на мить у кімнату повернулася дівчинка, яка колись перемогла в конкурсі правопису міста Абелін. Кеті повернулася до телевізора. «Де річі Канінгем і Фонс?» «Персонажі вже згаданого серіалу щасливі дні», – запитала вона і почала терти скроні. Хотілося б, щоб і мені полегшало, голова болить, як кака. Бачите, в чому проблема, подумав Джордж іншим. Каліша бачила. Разом вони сильні, так, але цієї сили все одно недостатньо, так само, як Гіларі Клінтон, коли вона спробувала стати президенткою кілька років тому. Бо її суперники, його соратники мали політичний еквівалент шокарів до глядачів. Мені от допомогло, сказала Гелен. Мій головний біль майже минув, ніби диво якесь Не хвилюйся, сказав Нікі Глибока поразка в його голосі лякала Калішу Він повернеться В кімнату війшла Корін доглядачка, що любить давати ляпаси Одну руку вона тримала на шокері в кобурі, ніби щось відчуваючи Мабуть таки відчуває, подумала Каліша Але не знає, що саме Час кіно, оголосила вона Ходіть, дітки, рухайте задницями.